vera, aha, mint az oviban. Előző este hódítottam vissza Juditot. Egy hónapos küzdelem, értelmetlennek tűnő telefonok, SMS-hagyjárat, virágok és hosszan kihagyalt erotikus levelek után végre újra enyém lett ez a csodálatos zsidónő a fenék ígérő fekete göndör hajával és az elképesztő szexuális étvágyával. Nem voltam álmos, de gondolkodni sem bírtam. Közben láttam, hogy a cikkem leadási határideje vészesen közeledik, de egyáltalán nem érdekelt. Ki is rúghattak volna. Rendben volt az életem munkanélkül is. Panka ekkor lépett be. Olyan volt, mint egy nyári fuvallat. Megérkezett, és valami megváltozott. Éppen csak egy kicsit. Vidámabb lett az a szürke szoba és a benne ülő húsz ember, akik unalmas témákral akartak unalmas cikkeket összeütni. Anélkül lett mindenkinek jobb kedve, hogy észrevették volna őt. Olyan volt, mint egy apró, mezei virágcsokor. Semmi túlzás, semmi direkt feltűnés. Szemmel tartottam a sarokból, ahol az asztalom állt, és egy pillanatra kiúztak a képből Judit duzzadó melbimbói. Kezet fogott Ákossal, egy percre eltűntek a szerkesztőség egyetlen, ám de hatalmas szobanövénye mögött, majd mindketten felém tartottak, a gépeik előtt szorgalmasan dolgozó újságírók között lavírozva. Félszemmel néztem a karját és a vállát, meg a furcsa kis féling mosolyát. Határozottan jött. Világos inge szinte az arcomat érintettem, mikor megállt előttem. Gáborkám, ez a kislánya rovatúj tagja. megtennéd, hogy megmutatod, hogy hogy is van itt a járás? Ákos már el is tűnt. Felállta, ő magától bemutatkozott. Panka vagyok, mondta. Apró keze hűvös volt, és erősen szorította az enyémet, de csak rövid időre, illedelmesen. Közben viszont huncutól mosolygott, mint azt mondta volna, lássuk hát, mihez kezdesz ezzel a kislányjal. Akkor azt hittem, félreértettem a tekintetét, de utólag tudom, hogy tévedtem. Hoztam egy széket, magam mellé ültettem, kiléptem a gépből, aztán újra be, mondtam, hogy látod, ez a szerkesztőségi rendszer, Mire ő csodálkozva megkérdezte, hogy komolyan. És amikor az arcára néztem, akkor jöttem csak rá, hogy viccel, hogy rajtam nevet. A halk gúnyos nevetése megbénított, és egy kicsit idegesített. Mindent egyből megértett, de persze ezt a rendszert nem zsenéknek találták ki. A magyarázatom közben folyamatosan ironikus megjegyzéseket tett rám önmagára, meg a körülményekre, közben pedig állandóan mosolygott, kedvesen, illedelmesen, néha viszont kicsit hunyorogva, kétértelműen. Kb. egy óra múlva meguntam a magyarázgatást. Kávézni hívtam, előttem ment ki az ajtón is, akkor vettem észre a mozgását, a szögdelését, ezt a látványos fizikai eltávolodását a földtől. Amikor a kávét a szájához emelte, az orrán apró szeplőket pillantottam meg. Pici kezét, amivel a csészét tartotta finomnak és elegánsnak láttam. Megkérdeztem, nem akar-e segíteni példának okáért az én cikkemet megírni, mire azt mondta, hogy szívesen, már hogyha Ákos is beleegyezik. Ákos beleegyezik, elintézem, közöltem, és megkaptam a már ismert gúnyos kedves mosolyt, ami az önbizalomban rendelkező tetrekész hímeknek járt. Fogta a telefonkajlót, és feltárultak előtte a minisztériumok. Igaz, nem tudtunk meg mindent, de kislányos érdeklődésem mégis több kaput nyitott meg, mint az én kielégült érdektelenségem reggel. Ezer szerencse, hogy minden összefüggés azért nem látott át. Itt tőlem kellett kérdezősködnie a hívások előtt. És akkor ismertethettem az átlam rendkívül bonyolultnak állított politikai helyzetet, és úgy érezhettem, hogy okosabb, meg tapasztaltabb vagyok. Délután háromkor átnyújtotta nekem az összes jegyzetét, megkérdezte, hogy akkor elége, és jelezte, hogy most már menne. Persze, vállat vontam felőlem, felállt, felvette a kabátját. Kösz a segítséget, ezt mondta halkan. És a kabátja súrolta az asztalomat is, majdnem a karomat is, és éreztem az illatát, és még utána kellett szólnom, hogy Panka, ugye jössz holnap is? Hátranézett, megint mosolygott, és már megint láttam ebben a mosolyban azt, hogy na ugye, tudtam én ezt az önelégült mondatot, és mérges lettem. És ő megvonta a kecses vállait, és vékony hangján közölte, hogy aha, és kiszögdelt. Aha, mint az oviban, ezt gondoltam magamban, és belebonyolottam a kormányválságba. De az este Judité volt. Panka viszont jött másnap is, és magam sem értettem, hogy hogyan vehetem észre, amikor előző éjszaka óta gyakorlatilag nem is maradt bennem férfi mag. Ő mindenkinek bemutatkozott, mindenkivel váltott néhány szót, és a kollégák, úgy láttam legalábbis, egy csapásra megkedvelték. A rovatvezetők meg akarták szerezni maguknak. Állandóan jártak hozzá, hogy nekik írjon cikkeket. Azonnal persze, mert fontos, Panka meg mindenkire mosolygott, és mindent megtett, és elég sikeres volt, azt hiszem, ma ha, hangja miatt. Többször kihallgattam a beszélgetéseit, és mindig úgy éreztem, hogyha vállalatigazgató lennék, akármilyen fontos ügyeim lennének, és akárhány millió forogna is kockán, nem tudnék ellenállni ennek a különös, halkan karcoló női hangnak, amikor azt mondja, hogy ne ragadjon, igazgató úr! Remélem nem zavarom, egy pár kérdést szeretnék feltenni önnek a cég jövőbeli terveivel kapcsolatban. Csak néhány percről lenne szó. Na, na, hogy félbajnám a teendőimet, és susognék egy kicsit ezzel a vékony, kicsit rekedhangú nővel. Ha végén meg persze ki tudja, hogy mi mindent mondanék el. De bátorságom nem volt többé megszólítani. Nem volt ürügy, hogy ami lett volna, az nevetségesnek találtam. Csak néztem néha, és hallgattam a hangját. Egyszer aztán kaptam egy mellékletet. Nekem kellett megszerkeszteni. hipermarketek. Ez volt a címe. Egyáltalán nem érdekelt a téma, de tudtam, hogy panka írja majd a cikkeket. Ha hasakad. ha szakad. Amikor oda hozzá, már megint az az idegesítő tekintet fogadott, amiből érezhettem, hogy tudta. Egyszer megszólítom majd. Tártszerű voltam. Bármelyiket választhatod, mondtam. Felsoroltam, hogy pontosan milyen adatokra van szükségem, és közöltem, hogy mikorra várom a cikket. Néhány régebbi anyag is a kezemben volt a témával kapcsolatban. Azt elvetetőlem tőlem, komolyan és irónia nélkül bólintott, megkérdezte, hogy van még valami kérésem, mire közölnöm kellett, hogy nem, nincs. És szó nélkül eloldalogtam. Este a gépemen volt a cikk, a kislány a szerkesztőségi rendszerben elküldte, és használhatónak is tűnt. Néhány stilisztikai hibát találtam csak benne, meg egy-két adatot, amit nem értettem, de mivel nem sürgetett a leadás, nem engedtem meg magamnak, hogy kikeressem a telefonszámát, és felhívjam, csak egy üzenetet értem a rendszerben a kérdéseimmel, és mögébb igyeztettem, hogy és egyébként hogy vagy. Másnap vártak a korrekt válaszok, és egy kérdés, hol ebédelsz? Összeszorult egy gyomrom. Panka velem akart ebédelni, és rettegtem, mert úgy éreztem, hogy most kell megmutatnom, hogy milyen magabiztos, férfias és szakmailag megkérdőjelezhetetlen vagyok, és beszélgetés közben bizonyítanom az évek során összegyűjtött bölcsességemet, a szaktadásról nem is beszélve. És tudtam, hogy ilyenem ezelőtt, a lány előtt, hiába a plusz 15 évem egyszerűen nincs. Dadogni fogok, butaságokat beszélek, ő pedig azzal a borzasztóan világos fejével mindezt átlátja, és halk hangján figyelmeztet rá. Persze a kihívást ettől még állnom kellett. Férfi vagyok, vagy mi? Emlékezhettem magamat remegve, és végül úgy éreztem, hogy a rántott gomba és a vegyes köret mellett sikerült is megőriznem valamit a tartásomból. Legalábbis önmagam előtt. Pankáról a következőket tudtam meg az ebéd során. Kommunikáció jár, csak pénzt is akar keresni, ezért jött újságírónak. Később is szeretné a pályán maradni, csak éppen nem ennél a lapnál. Számtalan barátja van, egy kutyája, akit nagyon szeret, meg egy fiúja, akivel már évek óta együtt él. Én próbáltam ködösíteni magammal kapcsolatban a diplomáim számát, illetően például meg a családi állapotomat sem részeteztem. Eltelt valahogy az ebéd, nem éreztem kudarcnak, és ezek után már értem rövid személyes üzeneteket küldeni a rendszerben. Általában válaszolt, de általában nem rögtön. Hívogattam munka utáni valamire, tea, sör, akármi, de mindig elutasított állítólagos rendezvúk és közbejött programok miatt. Aztán lassan mégis elkezdte keresni a tekintetemet. Amikor reggel megérkezett, Először az én asztalon felé fordult, és az én szemembe nézett. Néha pedig, amikor a vállalat igazgatókkal diskurált, és olyanokat kérdezett, hogy igazgató úr csak, azt szeretném még tudni, hogy miért esett a forgalom tavalyhoz képest 10 kal Vagy azt mondta, hogy teljesen megértem az álláspontját, mégis lenne egy rövid kérdésem, ha megengedi. Akkor közben rám nézett, mosolygott, és így közölte, mennyire kevéssé jelentő számára az a válasz, amit éppen hall. Sőt, azt is ki olvasni belőle, hogy sokkal inkább lenne velem a sör mellett, amit mindig visszautasított. Kávészünetet persze tartottunk, arra hajlandó volt. Általában a napi sajtóról beszélgettünk, esetleg politikáról, és minden kérdés után, amely éppen a dolgok lényegét érintette, Elöntött a sárga iricség, mert hogy lehet, hogy valaki húsz évesen ilyeneket kérdez? Ne kérdezzem már, mert a naivitása mellett néha túlzottan is lényegre törő, és én megőrülök a lényeglátásától, Mert nekem ilyen nem volt 20 éves koromba, és ez így nem igazság. Én meg csak pillangatott, csak mosolygott, és fogalmam sem volt, hogy mit gondol rólam közben pedig megfoghatatlan módon vonzott valamiért, amit nem tudtam olyan egyértelműen megfogalmazni, mint Judith esetében. Valami kellett pankából, de nem tudtam, hogy mi. Igen, le akartam vele feküdni. De tudtam, hogy ez egyáltalán nem elég. Integrálni akartam inkább az enyémé tenni. Teljesen annyira, hogy már ne is legyen saját véleménye, csak az enyém legyen neki. Hogy végre hatalmasabb legyek nára, és végre elszakadhassak tőle, mert nekem nem kell az a lány, aki ugyanaz gondolja, mint én, aki, aki nem létezik nélkülem, aki én magam vagyok. Csak hogy. Panka erre egyáltalán nem volt hajlandó. Minél több ellentmondást találta a szavaimban, annál jobban élvezte a helyzetet, annál többször figyelmeztetett a következetlenségeimre, és annál többet mosolygott titokzatosan és fensőbségesen. Idegesített, izgatott, dühített, őrületbe kergetett. Azt hiszem, hogy elsősorban azért, mert semmit nem tudtam megfogalmazni abból, ami történik velem. És mindent Juditon vezettem le, persze, főleg éjjel. Minél inkább vágyakoztam pankára. Juditért annál kevesebb erőfeszítést kellett tennem. Mindig ott volt, ahol éppen kedvem támadt hozzá, és egyre extrémebb szexuális ötletekkel állt elő. Bankának viszont nem voltak ötletei kettőnkkel kapcsolatban. Egyszer aztán mégis történt valami. Munka után este még maradtunk páran, fáradtak voltunk valakinek a névnapját, másoknak meg a születésnapját ünnepeltük összevonva, Elővettük a borokat, amelyeket azok a cégek küldenek, akik jóban akarnak lenni velünk, és elég gyorsan megittünk jó néhány üveggel. Panka becsípett, hatalmasokat kacagott, kacskaringúsa járt kelt, és kacér lett a mosolya. Óriási alkalom volt, és ki is használtam. A buli után kézen fogtam, és egy közeli borozóba vonzoltam. Ő még észnél volt, hiába nem koordinálta a mozgását. Azt mondta, csak akkor marad velem, ha én mindig a kétszeresét iszom annak, amit ő. Betartottam. És két pálinka, két bor, meg megint két pálinka után azt hiszem, egyformán részlegek voltunk. Nevettünk, már nem tudom, hogy mi, és akkor megint eszembe jutott, hogy nekem ez a lány úgy kell, hogy teljesen, valahogy nekem kell győznöm. Mit tegyek? És akkor megfogtam az állát, magam felé fordítottam a fejét, és azt az iszonyatos baronságot mondtam a szemébe nézve, hogy panka, legyél a feleségem. De nagyon kellett koncentrálnom, hogy normálisan artikuláljam ezt a mondatot. Mire egy kicsit felemelkedett ültéből, mert csak így tudott közelhajolni hozzám az asztalon keresztül. Én bolygott picit, a száját az enyémhez közelítette, de először csak az arcomat találta el. Utána viszont sikerült, megcsókolt, jó sokáig, aztán visszaült. Vártam egy kicsit, erőt gyűjtöttem, aztán én át, és megint kezdtem, hogy akkor feleségül jössz hozzám? Ő meg megint megcsókolt, és aztán ugyanazt mondta, mint az első nap végén. Aha, aha, mint az oviban. És kirohant a vécére. Aztán meg hazamentünk valahogy. Másnapra nem múlt el a hirtelen házassági kényszerem, és ezt nem tudom mással magyarázni, mint hogy minél józanabbnak láttam ponkát, én annál inkább megőrültem. Reggel, miután alig tudtam kikelni az ágyból, és még Juditot is kielégítetlenül hagytam, és nagy nehezen bevánszorogtam a szerkesztőségbe. Fájó fejjel lekértem panka elérhető adatait a rendszerből. Elvonultam valami sajtótájékoztató ürügyén, és bejelentkeztem a legközelebbi önkormányzatnál esketésre. Meg is írtam aztán, hogy esküvő 17-én csütörtök reggel, ahogy megbeszéltük, Kikérlek Ákostól. A táskádat ne hajd otthon. Ekkor egy pillanatra megint kutatóan nézett rám a terem másik sarkából. De aztán csak ennyi jött. Ja, persze. Azt itt, hogy viccelek. Ugyanúgy ironizált, mint addig. Már megint. Bakács tér, kilenckor. Gyere, mert menyasszony leszel. Jó, jó, majd szerzek fehér ruhát. És rám sem nézett többet. Egyetlen egyszer mosolygott csak aznap, látszott rajta a macska, jaj. Elmenőben aztán odajött hozzám egy percre, a fülembe súgta, hogy akkor hamarosan elveszel? Megpuszít el a főcimpámat, én meg borzasztóan elvörösödtem. És már megint éreztem, hogy ennél rosszabb ötletet ki sem találhattam volna. De szerencsére még mindig azt hiszi, hogy csak hűjtem, Talán megúszom, gondolom, el sem jön. Nem is tudom, mit akarok. Este Judit hisztizett, már csak ez hiányzott. A reggel azt írta egy hogy várjunk egy darabig, majd rövidesen újra jelentkezik, és addig gondolkozzunk mindketten. Undorodtam tőle, de még mindig kívántam. Kidobtam a lét a szemetesbe, és a szerkesztőségbe siettem. De ez nem az a nap volt. Panka sem jött be. Egész héten távol maradt, és egyre mérgésebb lettem. Amikor meg végre megjelent, úgy tűnt, alig figyelrem. SMS-ben figyelmeztettem a csütörtökre. Aznap már fél kilenckor a téren vártam. Dühös voltam. Azért mentem el, és fogalmam sem volt, hogy mi következik, vagy hogy mit akarok. Biztos, ami biztos, vettem néhány szál gerberát, arra az esetre, ha a panka eljönne, és mégis feleségül venném. Közben persze elképzeltem, hogy átadom neki a virágot, és közösen nevetünk a viccen, a játékon, amit nem vettünk komolyan soha és elfeledkezem arról a lényegtelen részről, hogy reggeli részegségemben és a birtoklási vágyam okozta delírium miatt valóban bejelentettem magunkat. Üldögeltem a parkban, morzolgattam a gerberák szárát, eszembe jutott Judit, hirtelen úgy éreztem, hogy hatalmas hiba volt parlagon hagyni ezt a csodálatos női testet. És persze, éppen ekkor szólított meg Panka. Nem túlzás, ez Gabika, hogy még virágot is hoztál? Ránéztem. Fehér ruhában volt, térdigérőben. Vékony karjai és válla jól látszottak, apró mellei is kirajzolódtak a szinte áttetsző anyag alatt. Melkasán átvetve a szerkesztőségben is hordott barna bőrtáska. Végig Most én is gúnyosan mosolyogtam. Azt hiszed viccelek, ugye? Nem. Gondoltam, tényleg feleségül veszel. Látod? Ruhám is fehér. Persze, irónia megint. Na, majd meglátjuk. Kezébe nyomtam a virágot, kézen fogtam, és a polgármesteri hivatal felé vezettem. Közben komolytalan megerzéseket tett arról, hogy végül is még soha nem volt férnél, szeretné is tudni milyen, főleg mert a barátja Peti is hamarosan megkéri a kezét. Olyan volt, mint egy éretlen kamaszlány, aki viháncol, és fogalma sincs, hogy mi várhat még rá. Amikor aztán beléptünk az épületbe, elhallgatott. Gabika most ennyit mondott, csak elkezdte. Talán úgy akartam folytatni, hogy most már elég, de hirtelen teljesen megváltozott, mint hogyha egy másik kezét tartottam volna a kezemben, aki komoly volt, és felelősségteljes, és először éreztem benne a tiszta félelmet. Azt hiszem, nem is tőlem félt, hanem önmagától. Mert amikor rájött, hogy megőrültem, és nem viccelek, akkor eldöntötte, hogy végig játsza. A tanú két önkormányzati alkalmazott volt. A szertartás addig tartott, mint a csóka végén. Az anyakönyvezető már köhécselt egy picit, hogy abba adhatjuk, és akkor elhagytuk a termet. Gyűrünk nem volt, erre nem készültem, persze ez senkit nem érdekelt, de pankában éreztem a feszültséget. Viszont a feleségem volt. Mit csináljak vele? Együnk valamit, vagy eljössz hozzám? Nagyon férfiasan ezt kérdeztem, amikor kiléptünk az épületből, és mint aki álomból ébredt, úgy nézett fel, és hallottam a hangján a bizonytalanságot, amikor azt mondta, hogy akkor hozzáta már így vagyunk. Lassan betkőztettem le. Még húzni akartam az időt egy kicsit, és féltem is, hogy összetöröm. Óvatosan értem hozzá az áttetsző bőréhez, a finom nyakához és a lábfejéhez mellé a kezembe simultak, és minden érintésemre rándult egyet. A szeme szeliden, de egyértelműen hívott. Az egész lány olyan volt, mint a mosolya, olyan kettős, olyan visszafogott. Hívogató, és mégis határozott. Estig ágyban voltunk. Nem tudtam betelni a testerezdüléseivel. Aztán az éjség kihajtott. Bolba mentem. Pankapatik spagettit főzött egy száll bugyiban, meg pólóban. Először Judit ott felejtett piros csipkés trikóját vette föl, de nem tudtam ránézni, azonnal kicseréltettem. Szögdícselt, kavargatta a vizet, hagymát vágott, meg konzervet nyitott, olyan volt, mintha ezer éve ismerné a konyhámat. Kérdeztem, mi van a pasiával. Mondta, hogy most külföldre ment, csak hétfőjön, és amikor azt akartam tudni, mi lesz akkor, annyit mondott, hogy elválunk, nem? Ezt nem akartam meghallani. Nyeltem a spagettit, néztem a mellét, vártam a mosolyát. Este már éppen az ágyban voltunk, amikor megszólalt a telefonja. Kiúrott mellőlem, felkapta, és idegesítően kedves és gyöngét hangon beszélgetett valakivel. Hát hogy kivel. Legalább fél órán keresztül nyugtatgatta azt a férfit olyan hangon, ahogy hozzám még nem szólt. Közben azért kiment a konyhába, de így is mindent hallottam. Azt is, hogy a végén azt mondja, persze, gyere haza, minél hamarabb. Amikor visszajött, és maga mellé rakta a telefonját, és úgy tett, mintha semmi jelentős nem történt volna, elkezdtem dühöngelni. Mondtam, hogy legalább ne előttem csinálja. És egyáltalán ne is beszéljen senkivel. Elvégre már az én feleségem. Én meg ezt nem engedem. Soha nem ismert férfi sovinizmus tört elő belőlem. És még a karját is megszorítottam néhányszor. Igaz, azt hittem, nem erősen, de mégis maradt nyoma. Aztán lefogtam a kezét, hogy ne tudja hadonászni, és akkor észrevettem, hogy reszket, hogy fél tőlem, és elhallgattam. Ali volt rajta, ruha így fázott is. A pupillái kitágultak, kicsit összeszedte magát. Akkor mondta, hogy én elmegyek tőled néhány nap múlva, akármit vagyok. Remegett és liba bőrözött. Én meg átöleltem és megmelegítettem a testét. A vasárnapig belakta a konyhámat, belakta a lakásomat, ahogy Judit soha. Amikor elnyúlt a tévé előtt a pamlagon, lefeküdt az ágyamba, vagy felúzta, és karjával összekulcsolta a lábát a fotelomban, olyan volt, mintha kezdettől fogva az ő bútorai lennének. Csak éppen mindig az jutott eszembe erről a látványról, hogy valószínűleg nem sokáig tart. Ő minden nap beszélt azzal a fiúval, aki értelmileg egy két hónapos tacskó szintjén lehetett, annyira kellett gügyögni hozzá. Én meg megpróbáltam nem figyelni. Néha pedig kérleltem, hogy ne menjen. Legalább gondolja meg. De Panka ebből a szempontból összvér volt. Meg sem fontolta, amit mondtam. És tényleg. Hiába a reggeli teljes kávék, a szeretkezés a parkban, meg minden, a kristálytiszta érvek és a belakott lakás. Hétfő reggel Panka már nem volt nálam. Csak a munkahelyen találkoztunk. Éppen pakolta a holmiát. Kilépett. A füzeteit, a tollait bedobta a váltáskájába, felvette a nyári kabátját, én meg csak néztem. Nem tudtam még semmit sem mondani. Aztán odajött hozzám, elbúcsúzott, mondta, hogy a Peti visszajött. Ő meg már nem akar itt maradni, ezen a munkahelyen, ilyen körülmények között, hogy én is itt vagyok, mert ez rossz neki. Nekem is az volt. Győzködtem, de hiába. Ennyi. Azt mondta, jobb is így, mert nagyon jó volt velem. Nem értettem. Ha nagyon jó volt, akkor minek kell befejezni. De nem hallotta meg az érveimet. Fáradt volt az arca, és meggyötört. Azt mondta, hogy Gábor, te soha nem akartál tudni a Petiről. Én őt nem hagyom el három nap miatt. Nem érted? De Panka, ez három év volt legalább, nem három nap. Nem érted? Csak vicceltünk, nem? A szemmel szomorú volt, és rájöttem, hogy még nem láttam sírni. Valamit még tennem kellett volna. Lefogni, kiabálni, könyörögni, nem tudom, de mintha lebénultam volna. meg sem tudtam mozdulni. A feleségem meg a vállára vette a táskáját, adott egy puszit a homlokomra, és elment. Hiába hívogattam utána, nem akart találkozni velem. Beadta a vállókeresetet. Elváltunk. Judit kedden megjött. Békülni szeretett volna. Én meg levert voltam, és el akartam küldeni. Könyörgött, erre vállalt vontam, mondtam, hogy felőlem maradhat. Cserébe pedig úgy használtam a testét, ahogy akartam.